Все гаразд. Давай краще привітаємо, молодят. Посміхнися. Живучи разом, люди постійно відкривають щось одне в одному. Це відкриття, на відміну від інших, виявилося неприємним. І не останнім. Наближався кінець семестру. Іспити, канікули, а там декретна відпустка. Вже жодна сукня, жоден найширший халат не могли приховати добряче помітний живіт. Софія перестала прикидатися стрункою. Та чим товщала талія, тим кращими чому ставали стосунки зі студентами. Вони майже не завдавали їй прикрощів, поводилася, мов, янголята. Життя йшло, і підкидало сюрпризи. Одного разу Софія з групою вела пологи. Народилося дитя. Враса акушерка скерувала. «Хлопці, негайно виведіть Софію Андріївну». Дмитро і Сергій, глянувши на немовля, схопили Софію за плечі, повернули до нього спиною і силоміць, не слухаючи заперечень, вивели за двері. Від такого одвертого зухвальства їй перехопило подих. «Та ви що? Що ви собі дозволяєте? Негайно пустіть мене!» А хлопці стали в дверях, зачинили їх і закрили грудьми. Наче два Олександри матросовий ворожий дзот. Почали лагідно, як уміли, вмовляти: Не ходіть туди, Софія Андрієвна. Навіщо вам ці пологи? Ви що, пологів ніколи не бачили? Ви сповна розуму, хлопці. Це ж не кіно, це робота. Раптом почнеться кровотеча. Та не почалася ж. Не жартуйте. Відчиніть. Бо я, бо я. А що вона, власне, мала б вчинити? Битися з ними або що? Софія охолола. Що там з дитиною? Чому їй не дозволили на неї подивитися? «Хлопці, можна!» – гукнула крізь дверя кушерка. Медсестра відділення новонароджених несла коридором сповити немовля. Воно плакало, але якось інакше, не так, як усі малята. Дмитро прочинив двері. Вічливо пропустив викладачку вперед. Отепер, будь ласка, Софія Андріївно, що трапилося, що з дитиною, чому не показали? Заспокойтеся, Софія Андріївно, нічого катастрофічного, аномалія розвитку. Не треба вам на таке дивитися. Софія вже і вдячна була кушерці і хлопцям за турботу. Справді, майбутній мамі такі враження ні до чого. Та якийсь біс так і штрикав її під ребро. Піди, подивися. І доштрикався. Не в змозі перемогти цікавість, вона вловила хвильку і зазирнула у палату немовлят. «Моє матінко, краще б їй цього не бачити!» Несчасна дитинка народилася потворою. Двобічне незарощення верхньої губки і піднебіння призвело до того, що той середній шматочок губи загинався до гори геть десь на кінчику носа разом з носовою перетинкою. Ротик і носик виглядали, як одна чорна яма.